перемкнувши канали на іншу програму і враз змінивши в голові Сувії Андріївни переконання у тому, що в голові таких величезних людей всі процеси повинні відбуватись повільно. Валентина дивилася знизу вгору очима приреченого ягняти. Боялися підтвердити і заперечити ще більше. Заперечувати очевидне – справа небезпечна, коли стосується таких людей, як Віктор. І ще небезпечніша – стосовно кінг-конгів на зразок Георгія Аветисовича. Їм брехати не можна. «Мовчите?» А мовчання – знак згоди, як відомо, лагідно проказав Жора. «Тому для профілактики, суто для профілактики, шановний, як вас там?» Для профілактики попереджую. Віддайте жінці все, що їй належить, а то будуть невеличкі проблемки. Отакі менюсінькі, бачите?» І покрутив під носом у Віктора своїм вказівним пальчиком завбівшки із жезл дорожнього регулювальника. «Зовсім маленькі проблемки, Честю клянусь». «Це я сказав, Жора. Чули про такого?» І повільно переставляючи товсталені ноги, подався до дверей ресторану. Валентина чомусь почала уявляти собі, якогось цільця почнуть розшукувати офіціанти для такого масивного відвідувача. Софія Андріївна, здавалось, ні на хвильку не втрачала доброго настрою. «Ну що, молодята, посварилися і помирилися? Гаразд, розбирайтеся тут самі, я піду, мені зовсім близько». «Сідайте в машину, Софія Андріївна», заперечила Валентина. «Нікуди ви не підете посеред ночі у цьому бандитському місці». «Валя!» – пробував розпочати Віктор. Та Валентина гримнула дверима машини, гримнула занадто сильно, аж шкода стала своєї любої Ауді. «Досить з мене, Софія Андріївна». Софія не перепитувала, чого саме досить. Надто яскраві приклади ніжності стосунків демонстрував Віктор прилюдно. Які ж відтінки пристрасті вимальовує він наодинці. То справа двох. Хай самі вирішують. Сказала Валя досить. Їй видніше. Дорогою Валя не встигла розповісти про історію ув'язнення і визволення Віктора. Надто близько знаходилось помешкання Софії. Продовжувала вже на подвір'ї, розвернувши машину біля під'їзду. Досить з мене його фокусів. Я довго думала, а що я з того маю? З його, ну нібито, любові. Нічого доброго, тільки переживання, тільки клопоти. Все, пора із цим закінчувати. А хто ж тебе захищатиме, хто любитиме? Провокувала Софія, заздалегідь очікуючи відповіді. А від кого мене захищати, як не від нього самого? І що це за любов? Стомилася я від нього. Не можу так. Сварка, крик, сльози, любов, а через годину? Мені час йти, Валюшко, жінка чекає. Досить. Ти по-справжньому вирішила? Це справді досить? Чи а раптом все ще зміниться? Досить. І з цим досить? І з рішенням, кінцевим, остаточним, таким, що не підлягає оскарженню? Валя поїхала додому озвучено на студії звукозапису Отус, Львів, 2009 рік.